Франциск відразу розпочав атаку. «Яку гру ви ведете зі мною, мадам?» «Гру?» – меріща сила намагалася вдавати здивування. «Ви кокетуєте зі мною? Ви посміхаєтеся мені? Ви заграєте?» «Пане, я й не підозрювала, що ви так хибно витлумачите мою власну родинну уважність». «Родинна уважність? О, ні!» Ви граєтеся мною, моїм серцем. Ви просто мучите мене, вабите і водночас уникаєте. Хіба? Як на мене, я приділяю вам достатньо уваги. Якщо ж ви маєте на увазі щось більше, то нагадаю, що в мене є чоловік і мій обов'язок бути вірною йому». Підійшовши до води, вона подивилася на своє відображення, мов, у дзеркало, і поправила волосся, що вибилося з-під чіпця. Марі почула, як герцог наблизився, побачила його відбиття у воді і швидко повернулася. «А якщо я зараз поцілую вас?» І з ледь відчутною хрипотою в голосі запитав Франциск. «Якщо обійму, приголублю, ви і тоді нагадуватимете мені про важливість обов'язків перед старим чоловіком». Його погляд огортав хвилею тепла, але Мері знайшла в собі сили відвести його простягнені руки. Вона королева, а він більше, ніж будь-хто інший, зацікавлений у її падінні. «Як ви смієте, пане? Йдіть, я хочу побути сама». «Але ваші очі кажуть зовсім інше. Вони просто благають мене залишитися». «Ви надто самовпевнені. Не сперечатимусь». Але ж саме цей подобається вам у мені. І перш ніж вона оговталася, він поцілував її швидко, палко, вміло, пристрасно. Від здивування у Мері перехопило подих. Поцілунок молодого герцога не був їй неприємний, особливо після хтивих мокрих губ Людовика. І все ж Людовик вірить їй, і вони разом повинні протистояти ангулемам. Так, дівчинка Мері подорослішала і розуміла, що є щось більше, ніж діяти на догоду власним бажанням. Цього її вчив ще Брендон. Думка про Брендона остаточно протверазила королеву. Це було чисте і вічне почуття. А Франциск? Вона помітила переможний вираз його очей, і це цілком повернуло їй самовладання. Адже його впевненість ґрунтувалася тільки на тому, що жодна жінка не могла встояти перед ним Вона вирвалася з обіймів Ви забагато собі дозволяєте, Мсія племінник Тим часом його темні очі сміялися Хотів би я дозволити собі ще більше, значно більше Мері відвернулася і пішла геть, майже побігла але раптом зупинилася і почала сміятись. Він теж засміявся і кинувся наздоганяти її. Якийсь час вони бігали і реготали, мов діти, поки сувора мадам Домон з почту королеви не поспішила перервати ці ігри, заявивши, що вони відсутні надто довго, і це може бути хибно витлумачено. Нестерпна баронеса Домон, вона завжди втручалася в справи мері, Скрізь встромляла свого носа, даючи поради. До того ж, мадам Домон була людиною анголемів, і мері не могла так просто вказати їй на двері. Особливо, якщо взяти до уваги, що ця досвідчена дама, яка служила ще Анні Братонській, просто чудово давала раду своїм безпосереднім обов'язкам. Стежила за багажем королеви, її гардеробом і особистими речами. Намагаючись зробити все можливе, щоб по дорозі королеви ні в чому не відчували незручностей. Однак саме мадам Домон і доповіла Луїзі Савойській про поведінку її синою королеви під час полювання. Луїза не на жарт злякалася. Вона давно спостерігала за Франсуа і мимоволі помічала в його стосунках з королевою всі ознаки взаємної симпатії. Тому вона вирішила всьому цьому покласти край і викликала до себе обох своїх дітей – Маргариту і Франциска. «Королю конше знадобився відпочинок у Блуа», – говорила вона, нервово міряючи кроками кімнату. «Ця рода розпусниця надто стомлює його величність, а головне – налаштовує його проти вашої матері». «Недалі, як сьогодні, король натякнув, що моя присутність зовсім не бажана під час урочистого в'їзду в Париж і під час коронації. Ви чули? Він відсилає мене!» Розумна Маргарита обережно зауважила, що її матінка так відверто висловлює своє несхвалення, одруження короля, що Людовик і не міг чинити інакше. Герцогиня лише з прикрістю відмахнулася від доньки. «А що скажеш ти, мій любий Цезарю?» Подумай, якщо ми залишимо двір короля, залишимо всі, а заразом заберемо своїх прибічників, оточення Людовика багато втратить. Його почет стане жалюгідним, і всі урочистості з нагоди його сміховинного третього одруження будуть приречені на провал. Вона з нетерпінням чекала, що скаже син. Він же незворушно понюхав свою напахчену хустинку – Подивився на персні, що виблискували на його довгих, пещених пальцях. Із його зволікання Луїза вже зрозуміла, якою буде відповідь. Вона зуміла вчасно панувати себе і вислухала його навіть спокійно. Франциск вже говорив про те, що він не може залишити двір, поки залишається першим спадкоємцем, і йому не слід сваритися з королем. І якщо те, що Маргарита не сміє залишити двір, бо не повинна залишати чоловіка – тільки відмовка, адже Маргарита мало коли підкорялася чоловікові. То Франциск просто зобов'язаний бути присутнім на всіх церемоніях коронації нової королеви, розвагах і турнірах. Луїзі довелося скоритися. Її діти виросли, у них були власні погляди, власні прагнення, і вони не відмовляються від веселого придворного життя заради того, щоб посіяти смуту в королівстві. Можливо, вони і праві. Смута зараз тільки зашкодить. Адже, як стало відомо Луїзі, Марія Англійська сьогодні ввечері зрозуміла, що не вагітна, А Людовик за ці три тижні, що минули після весілля, просто на очах станув від бажання зробити спадкоємця. Може, це і справді йому не до снаги. Може, він сам зажене себе в могилу заради молодої дружини, і тоді корона все одно дістанеться Франциску. А країна повинна перейти до нього не розореною розбратами, а могутньою і єдиною, з повною скарбницею, такою, якою зробив її Людовик XII. І Луїза спокійно відпустила дітей. Що ж, нехай розважиться. Вона ж поїде, але навіть після від'їзду все повинно залишатися в неї під контролем. Герцогиня Ангулемська викликала до себе гріньою баронесу Домон. Людей, котрі мали стати її очима і вухами, як при королеві, так і при її безтурботному синові.